amani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji karibu kuifuata taifa bamba tunaanza na muhtasari wa yake Zoe la uchinjaji litanza hapo wiki kesho Jumatano ametangaza hayo katibu wa kudumu kwenye wizara ya mambo ya ndani na kutendeshwa hapo kesho siku ya kima kimataifa ya kupambana dhidi ya ugonjwa hepatitis huko nchini Burundi zaidi ya raia 1500 ndio wamepimwa ugonjwa huo mwaka jana na huko mkoa ni gitega kuna ripoti ya kupungua kwa moto wa msimu wa masika kwa haya na mengineyo karibuni jina langu Moize Misago Mchamagozana na B Seraphine Haki Zimana leo isanganilo ni kiboko yao habari ikamilifu tukianza katoka kwa kurasaa wa ufugaji ni kwamba zoezi la uchunjaji wa ng'ombe litanza tena kuendeshwa toka Jumatano ijayo Agosti tatu katika ngazi ya kitaifa baada ya karantini ya wiki moja wa mzizi uliochukuliwa na mwenyekiti watume inahusika na mapambano zaidi ya homa ya bonde la Ufa Lakini hatuwa hiyo haihusu mbuzi ama kondo ilikuwa jumatano hii katika mkutano uliandaliwa na waziri wa mambo, wizara ndani pamoja na magavana wa mikoa Doza chanjo alfu kuminatano zinatarajiwa wiki hii katia laki moja zilizopangwa wachinjaji wa mipigwa marufuku hata hivyo kupandisha beya kito kitoweo Marte ni teretse ni katibu wa kudumu kwenye wizara mambuandani tumsikilize. Maar te beginnen voor Wame tulezia kwamba jumatano wiki kesho mhombe wa kwanza watakuwa wa michinjwa Ilizoezi hilo lifanikishe ni nye viongozi wa mikuwa pamoja na viongozi wa kilimo Na ufugaji mnastahili kuchukua swala hilo mikononi Kuna haja ya kuwepo kwa mahala pa karantini na fikiri mtapofika mtatafuta sehemu hiyo Wale wanafanya kazi ya uchinjaji katika mikuwa yenye maambukizi mwapange vizuri Hakuna ngombe atakaichinjwa sipotokeye sehemu waliandaliwa Hakuna ngombe atatoka kwenye zizi Zie je, kies Hilo la kwanza Lapiri hakuna nyama sitatoka katika tarafa na kuenda tarafa nyingine Ni mfano ngombe watakao chinjwa tarafa ni gambarangwe Lazima watatumiwa katika tarafa hiyo Sio kupele tarafa ni usoni Kwa sababu tunahitaji viongozi wa matarafa wafuatidiye fizuri za wezi hilo Ili kukagua kwamba nenda rudi za ngombe zinahishimishwa Pia kuwa nenda rudi za nyama ni marufuku Nenda rudi za ngombe zinaruhusiwa Ni wale ambao wanauzwa na kusafirishwa Hadi kwenye machinjioni makubwa bujumbura pamoja na sehemu iliutengwa ya kanyosha Lakini ifahamike vizuri kwa mba kuna mikua mbayo haina ngombe wengi wanaweza kwenda kununuliwa kama mkua ni mohinga na kueza kusanyia sehemu moja Kisha gavana anawapa hati inaonyesha sehemu wana kuenda kuchinjiwa Huyo amesikika ni Marte ni Terece, ni katibu wa kudumu kwenye wezara mambandani. Akta psa mwazetu Didie Nionzima. Na rais wa ya Burundi ya nasikitishwa na bathya viongozi ambao wana katika katika mawajia raia. Kukiwe mwana bathya, bathya, bathya wa walinda usalama. Rais Evariste Ndaishimie amefamisha haya jumatano hii katika kama mafunzo ya uzalendo yanaendeshewa raia wanaishi ugenini ambaye anaendeshwa wakati huko mkoa wa Ngozi rais wa jamhuri anawataka wananchi kushikamana bega kwa bega tumsikilize raisi Evirste naheshimiye akitafsamu zetu balaini hafjari mana Procurer ni waambere wajia aguranira abenye gihugu mwendesha mashitaka mko mdiamteteze wa kwansa wanaposema kuwa hatuheshimu utofauti wa taasisi tatizo liko hapo wakati huu Tuko tunafanya marekebisho Kosa haliko upande wetu. Fikiria mbada ya mahakama kuu panapata ya jimkuwa teko. Lakini unakuta mbada ya kesi kukatwa. Waziri anakuta mamuzi ya lio chukuliwa. Wanamemba wabodi ya utendaji. Ndivyo sheria inagiza. Hayo yalitokea litokea aje tu. Ndipo tuliwana. Unakuta kiongozi. Ndewa napanga mauaji ya watawaliwa. Kuwa Nazidiwa zidiwa Tuzikitike na jambo hilo Ila tuje kwa soe Nikita zama taifa la burundi penye tunatoka ndani yake Ni kwa vile machozi ya mwanaume hutindika tomboni Ni mtu kuweza kutekamisha machozi kabisa Silewe kiongozi ambaye Anaweza kuongoza taifa kisha raia Wa uwawe ukishudia Siku za nyuma kulikuwepo genge la watu Walikuwa wanateka nyara raia walikuwa wanasema kwa serikali ina wao wake na kuzaga kwenye media lakini ilikuwa ni genge la watu ndipo tulizindukana hadi kutokomeza genge hilo nilikubali pale nilipoona kuwa kundi hilo lilikuwa linawatumia hata walinda usalama Huyo alikuwa ni rais wa Jamhuri katika tafsiraki ya kisaweli na balene hafja rimana. Na kuna riputiwa kijana ambaye ameokotuwa kiwa maiti. Uh, juma nehi kwenye kijijijifugwe tarafa ni maanda uko mkwani bubanza. Maiti ilikuwa tayari imeanza kuaribika kama wanavioleza mashuhuda walewe eneo kulipokuwa maiti hiyo. Wafanya kazi wa shirika la msalaba mkundu Kwa ushirikia na viongozi wa utawala Walifika wanadesha mazisha maiti hiyo Viongozi wa utawala Kwenye kijiji hicho Wanaeleza kwamba Wanaendesha uchunguzi Ili kufahamu eneku, Maeneo yalikuwa yaliku, Atokea kijana huyo Habari ambazo zinathibitishwa pia Na duru za habari kutoka polisi Bada mapu mziko kidogo Tunaendelea Isanga Ikwani ni saa saba na dakika 27.000 tarifa hii Zaidia watu 1.500 walikuwa na virusi via hepatitis B Na wale wa virusi via hepatitis, hepatitis C Walifikia 1.200 in nchini Burundi Waziri wa Afia Dr. Silvinza Zeimana Anafamisha kuwa magonjwa hayo nitishio tishio kwa Afia raya wengi Alibainisha lengo la kuzuia magonjwa ya homa ya ini ifikapu mwaka alfumbili na thalathini. Hii ni wakati ambapo Julai 28 kila mwaka ulimwengu nadhimisha siku kuya kima taifa ya mapambano zidi ya homa ya ini. Na watu wanaugonjwa tofauti wakiakili waliokati ya miyamoja kumina watano hadi miyamoja ishirini Hutibiwa kila mwezi katika kituo cha afya ya kisa ekolojia Chamkua chibitoke takumu hizo zinatolewa na Jean Norbert Mwenye Nwari Muguzi wa magonjwa wakiakili katika kituo hicho Ambaye anaongeza kuwa zaidi ya silimia sab sab sabini ya wagonjwa hao wanaugua kifafa Nibadhi ya wakazi wa mkua chibitoke na watawala kwenye serikali za mita wanaeleza kuwa visa vya matatizo ya kiaikili vina zidi kulipotiwa kila kukicha. Mengi zaidi za dinaye Jamarijane Ngeda Kumana. Huo ni vesi den dawa bona nje bundari mngabari karachenga hafisa masashe huoni mumoja walaia wa kazi wa kina cha Rusika kinachopatikana tarafa la rugombo mkoani Chibitoke ambaye anaeleza kwamba eneo hilo kuna shuhudiwa idadi kubwa ya laia wanaokabiliana na ugonjwa wa kiaakili hali ikiwa kama hiyo hata kwenye kijiji charugeregere ambapo wa Afrika wa ugonjwa wa kiaakili wanashuhudiwa eneo hilo lorantu yabaga kiongozi wa kijiji hicho Anafambisha kwa amba kaya kumiindizo ambazo Zina wagonjwa wanao na matatizo ya kiakiri Kwenye zaanati inautibu wagonjwa ya kiakiri Inapatikana Mkwani Chivitoke wanaeleza kwamba wagonjwa wakati ya 115 na 120 ndiyo wanapokelewa kituoni humo ili waweze kupewa matibabu. Dr. Norberi Mnye Nwari anaisaidia wagonjwa matatizo wa kiakiri kwenye zanati hiyo. Anaeleza kwamba zaidi ya simia sabini ya wagonjwa wanapokea. wanapokea. Wanakabiriwa na magonjwa tofauti ya kiakiri Lipoti ya vituo vitatu Vinafzu tibu magonjwa kiakiri nchini Burundi Vinafzu katika Mkua Ngozi, Kitega na Manisipa ya Jijirabu Bujumbura Iliocha pishwa munamo mwaka alufumbiri kuminatisa Inaeleza kwamba Wagonjwa wakia kiri zaidi ya 22 alfu Ndiyo, waliokuwa kilipotiwa nchini Burundi Kwanzia mwaka alufumbiri kuminatano hadi alufumbiri kumi na saba Lipoti hiyo inaeleza kwamba Munamo mwaka alufumbiri na kumi Gufikia alufumbiri kuminatano Kulikuwa kugishudiwa idadi finyu wa wagonjwa wakia kiri Kwani wanaofikiwa ya idadi ya elfu mbili miatano shukran jamadizyane ngenda kumwana hadi hapa ikuwa ni sasa 7 dakika 30 la ziada sinais pokuwa tu ni kuitere mshananga nwa nyote ambao mmetega sikotangu mwazwadi mwisho ni msikuru piafuni mitambo bise lafine haki langu jina moize misago na kutakene mchana mwema alamsiki mchana mwema alamsiki